Nachmann hat sich aufgesetzt im Bett, aufgeschockt aus euer Seins. Das kranke Euer von der Machume hatte sich zu überzeugen. Zu er hat gut gehört, wo sein Weib hat gesucht und sie ungekückt, ungekückt, lang und scharf und durchdringlich. Anstatt Kaas hat er mich gleich darum genommen. Er, Nachmann, der Bekämpfer von Religie, der Säune für jeden Klerakalism,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 ham ke hat in ihr zer nachmespünnem nisch gsehn mit rein in der blaueugen hat sie gerät in der nacht erzählt, wegen der zeit denk de kinderweigeler was de haben de seer haben sich gekauft noch sei ersten kimpet denk de männer seire was ge mit sei schabisen gurten fährende kinderweigeler den guten leben versand haben stüben maybo grammaphonen affine alstafa weil sie haben gehört, das Zeichel nicht geglaubt, Vater hat sie nicht. Sie hat geglaubt, in Nahrigkeiten sich gehalten, gemeint, als alles, was man schreibt, in der Birchel ist ein teures Lokschen. Jetzt ist ein Mitzwerf hier, ein Kerbe wird sie herumgehen auf der Welt, verstoßen von jedem, von Gräufe, wie man schauert es, lachen wird man von ihr. Nachmittag hat nicht mehr gehört, kein Kass auf ihr, noch auch Mohnes, wie man hat Mitleid, zu einem Blinden, wo es geht in der Gruppe,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 Kapitel 30 Wiffel gab wir Daniel hat nicht gearbeitet auf zu wischen dem feindlichen Lager selkens Partei hat das er als nicht erreicht Emes mit seinen Reden und Losungen mit sein ausgestreckter Hand zum Misrer und überhaupt mit seinen, seinen Deputatenarbeiten sein hat er große Löcher gemacht in selkens Festung aber die ganze Festung zu brechen hat er nicht gekännt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 zu zerbrechenden Vereinen von Kegnerischen Zeit. Er hat es getan, durchheißen seinen Menschen unherzende Arbeiter zu streiten. Aber Daniel hat geholfen von streiten. Erstens haben es Salkins Leute nicht gewollt. Sie haben gehalten, aber es ist nicht die Zeit darauf. Ob Salkin hat es nicht gewollt, hat es Chava Daniel ja gewollt. Es ist allemal gut, ein einzukriechen dem Säunen die Gedehren und umzutun im Zuhus. Damit schwacht man ihm ab. Zweitens hat Herr Daniel gewollt, es soll sein unruhig im Land. Es ist nicht gut, wenn man lasst die Masse beim Nüche, dremmelnden Seier Verglübertkeit. Von Gornestuhn wären die Masse und Feuil aufgestanden. Sie so lassen sich rein in kleinlichem Stuh bleiben und vergessen den Kampf. Wenn er warm sitzt, dann schreien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 Und die Vereine wird sich Salkinspartei zerfallen wie ein Kurdenhaisel. Sie wollen schon mehr keine Kontrolle auf die Arbeiter, kein Geld auf der Partei. Nacket und Heul wollen sie bleiben, bloß mit einem kontra-revolutionären Programm. Die Arbeiter wollen ein Rüberströmen zu ihm, zu Chava Daniel. Er ein Kölger größer wird damals eine Partei sein.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 Die große mechannische beckerreien haben mit jeden Tag mehr arroz getrieben der Handbackers von seiner Arbeit. Keiner von Nachmitts Leid hat in Otti mechannische beckerreien nicht gearbeitet. Dort hat man kein Jüdische arbetar nicht zugenehmen. Ersach von die beckerreien haben sich der Rippa herumgetreut Leidig gearbeitet amohl etleret taken vork amogornisch. Oyser die mechannische beckerreien was denn gegangen aufm leben von de kleine bäckers heute macht sei geräudet man hat gewalt von sei puter wären von de jidische bäckers euch räuchern sei kate reine katholiken so ein backenbrot für de halbstund a bitter mal kommen hat man gefiert gegen sei de polnische zeitungen haben sich zerlasst mit der gewaltigen tummel denn jeder pflegle bus im not am mu gefinden na jede spreut denn jedes stückl strickel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 Konterrevolutionärer, Verkäufte nicht schon, Diener von der Ballabatten, hat nach mir geschrien zu den Keiner seinem. Nicht nur hat man sich geschluckt mit Reit, noch ruhig mit Fäusten. Nach mir hat nicht immer gehabt Klepp, zurückgegeben Klepp mit seiner ausgearbeiteten Hände, muskulierten vom Knäten in den Teig. Nicht in aller Bäckerei, noch haben die Arbeiter geworfen, die Arbeit, wie nach mir hat gewohnt. In seiner Bäckerei hat man im täglichen Volk gehört zu einer revolutionären Reit, besser als der Reit von Salkensleid, wo es geheißen hat, bleiben beim Melken. Auch in vielen anderen Bäckereien hat er den Arbeiter abweggenommen Arbeit von den Öfens und Teigkastens. Aber in anderen Erden haben Salkensleid ausgeführt. Nachmitteln mit seinen Menschen haben wir Milchumme geführt mit jenen Leuten, gerufen als Streitbrecher, Verkäufer und Schummis, Jene haben ihn nicht geschwiegen. Vom Verde ist man darüber zu fäusten, stecken sie. Nach mir mit seinen Menschen, seinen Befallenden, wie man hat gearbeitet, durchs Teig von den Kasten herausgeworfen, Naft und gegossene Mehl. Weil Badem haben ihn gejuckt, vor der Polizei vermasselt. Nach mir ist ein ganzes nicht daheimgekommen in ein Haus. Uns hätten sich nicht arrestiert zu werden. Er hat nicht gegessen, nicht getrunken.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 Aber die christlichen Chabayra und Arbeiter haben nicht gewollt hören, die heiße Rufen von den jüdischen Revolutionären. Und als die Jiden haben probiert, mit, mit Gewalt zu vertreiben von den Eudens, haben sie ein Messers genommen und in Aros haben sie gewollt, weil wir wollen bringen in unsere Leid, wird er kein Leben, nicht Aros. Du ist Polen, nicht Moskwa. Nach dem Leid sind ein Aros von der Arbeit.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 Von meinetwegen können alle Bischöfe neu schießen in einen Tag, hat Skarbeck gesagt, der Kalte. Lempitzki, der sich jeden Jahr im Grün im Donnerstück gegangen ist, mit den katholischen Prozessen, hatte er sich zu machen, weil die Gläubige hat gedroht mit der Finja. Oh Skarbeck, der Reuter liegt ihm noch in den Beinen. Er sind, dass er zu retten. Skarbeck hat wieder ein Spiel getan mit den Augen Lempitzkis verschwiegen geworden. Ich will an Avanz, hat Skabek gered gelassen. A grüß an Avanz. Fussis, mädlich, ha? Hat Lempitzki futterlich gefragt mit der Musa-Ton. Als er so i, füllen mit Skabek gered gelassen, hat Skabek gered gered, mis mit Zuhlen verliebe, gibt Zuhlen, Herr Schäpp. Lempitzki hat ausgezahlt Skabek gered in Hand rein, a pecklessi Gnazis, nahi und knackendege, und wieder stillgerät im in Neurem.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 dann weil mir sage zwingen mir charisieren häs a skarbeke smerg. Nein, hab es besser. Ois de gemit dift zu de Reite und sei wenn dich schön zurecht machn von Varaat. Skarbek od ois ggleich, der seit Nazis. Odler zu Odler, ein ungestübtner neilolte mit Tabak. Der Herr Chef hot doch seine Menschen herumme, hot er g'sogt: So lassen wir den Stupfen neuig. Ich weiß es. Lempitzke hat futterlich umgedreht Skarbiken erneuert und hat so strahlte er weg in Theaterkaffee zum Tischel von der Operaktrice. Ein schwarzer Kaffee von Herr Chef hat der Kellner gefragt folgendes Gesicht. Nein. Wein vor allem hat Lempitzke befreul. Den Besten, wo siehst du. In einem Frühmorgen mit dem Tuckzugleuch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 Kapitel 32 Wer Neventov od Konrat Lempizki gehet dem geweihten Körperalskarbek die Leute sollen ihm nicht du bräumen er hat Daniels Prozess und mit dem hat er mitgeschickt mit dem seiner Agenten zur Sonnemheten zu aller Restaurants und Schantheise das Karbek hat verhult sein Geld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 Hots Lempitzki hat immer so heflich gebeten es zu tun. Es ist ebrik zu slayken in Herr Deputat, hat Lempitzki gesukfutterlach. Me hoben alle beweisen. Er seht es allein wie ein Advokat, und er versteht, at das Beste ist moide zu sein sich Herr Deputat. <coughs> Hava Daniel hat mit der Sarkaz erworfen getun hat den Tisch, die Amerikaner, Feder, wo Sleempitzki hat ihm der Land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 hat er der Petet gerät höflich und sie zum Herrn Daniel. Mir sind beide Kollegen eigentlich, hat er gesagt. Ihrer Anwalt, ich ha euch ein gewesen Anwalt, und wie Advokaten dürfen wir Gedenken as song mit Gesetz, sind nicht kampo, ruhig Herr der Petat gelassen. Herr Daniel hat nicht gewollt sei ruhig gelassen. Mit dann ausgestreckten Finger gleichlem pizkene schmeichelnden Pone rein.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 Lempitzki hat ruhig ausgehärte feierde gedruhschöfen Chava Daniel, erupgeschlängin ohne Breckelbusche der Emesson, wo sehr hat ihm geworfenen Puhnem und geschmeichelt sich in die ausgezärtelte Bunsen der Fynn, wo Chava Daniel will ihm Lempitzki einreden, als er hat gönisch zu tun mit den Leuten von jener Zeit gereden. Lempitzki hat gut gewusst, Chava Daniels Wert auf jener Zeit. Punkt also hat er gewusst, weiss kava danil davin und der Vater haalt er a selge feir, die geredes und es a so is sicher passier, sich. hutsch ihm droht de herste struf. I red umsinn, herr deputat, hutsch Lempitzki gesucht mit der Schmeichu. Wir haben gönnis zu tun mit Angelegenheiten äußern die Grenzen von unser Land. Wir haben bläußensinn die Grenzen von unser Land, hutsch ihr mit euren Leid